פרק נ"ח קרע וגרון אל תחסוך, כשופר הרם קוליך, והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטטם, ואותי יום יום ידרשון, ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצון. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. הן ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצבכם תנגושו. הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרוף רשע. לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם. החזה יהיה צום אבחריהו, יום אמנות אדם נפשו. הלכה חוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע, הלכה זה תקרא צום ויום רצון לה' הלו זה צום אבחרהו, פתח ארצובות רשע, הטר אגודות מותה ושלח רצוצים חופשים וכל מותה תנתקו. הלו פרש לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד ה' יאספך. אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה שלח אצבע ודבר אבן. ותפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אוריך, ואפלתך כצהריים. ונחך אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רבה וכמוצא מים, אשר לא יכזבו מימיו. ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם. וקורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד, וחיבתו מעשות דרכיך, מנמצוא חפציך ודבר דבר. אז תתענג על אדוני, והרכבתיך על בו ארץ. והאכלתיך, נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר.